لم التقلة لم كثيرلة أين ما تقول يضكم من المطوول ي ق بمر المشدة وأإنا تصبهم حسنة يقول هذه من عنلا ق تصهم سة يقول هذه من عنندك. قل قل من عدل الله أبان هؤلاء القوم لا يكادون يلقون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من حسنة فمن من الله وما أصابك من سيّة فمن نفسك وأسألك ألا سرسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع, من يطيع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أسألك عليه الحقيق ويقول سورۃ النساء په دې صورت کې بیان داغه احکامو او چپارې معاشرتی کيده کورنۍ انسانان خزو سره بچی اولاد بادشاه رعیت ټول داغه د اسلام دا په اړه چکه احکام او هغه دې صورت کې بیان هي سورۃ اول یې او پنځو سیاتونو پای کې شپاله ساحکام بیان شو د معاشره او درو ډولو تزواجړو د دې زینا دوی میصد صورت او پدې کې اته کار بیانای زه بادشاه او د خلکو ترمنځ یو حکم امیرانو او مراو ته چتازو د خلکو حقونه پوره کوي انت عبد الامانات الهالیا دریم حکمو چې د الله د دین لپاره تیار وشيږي ریعیت تو یو او یاخذو حذرکم دریم حکمو فل فی سبیل الله دا الله د دین لپاره اوځيږي د کافر صل او سلورم احتیاض فلقتل احتیاض کوا مومن مؤمن دلمړل نشي کم پوره تلاوت تلاوتو لو دو حکمونه درې بیان شو تر هغه پوره مخک ان شاء الله ان الله یامرکومتو ظلمانات الهالیا بشک الله حکم کې تاسو ته چا ده کې امانتونه الهالیا مستحقین دایته مالکانو دغه حکومت چې سود کم حق مالک وین ها مستحقین خپل حق ورکا د چا د نوځي بیمار حق او لوړ کا د چا ار یوشه کمه حق ده نو هغه لو خپل حق ورکه یا مخ کی تیر شو حقونه د پلار د مور د بچی د زناورو د خپلو خپلوانو خپل خپل حقونه هغه لوړ کوي امانتونه دي د تاسو سره او کلا چې فیصله کوي په من د خلکو کینو فیصله وکړي بل اند پینصاف چې فیصله کینو د انصاف فیصله قران او سنت باندې کوا بشک الله څخهوااز او 15ند کې دا اوپارېشکله د اوړدون کې ړدون کې الله او چې کومه فیصله کې ظورهمه او ذما یا یو هلله زی نهمنو ایمو منانو ریت ته تا بدار ش الله دله د کتاب ورولته بدار شرت کو د پې هممبر اول امرې من کوم تا بدار امیران میران ستاسونا ولول الامر مراد هغه خلک چې هغه علماي فقهای خاوند راي والوي په دینداري کې هغه فقها علما ائمه مجتهدين فاین تنازتم بعد خلکو ګوړه اتي ول او اتي رسول بل پکې دا چا منل نشتا بعد دغه اتي ول او رسول و اتي ول الامر پکې راي ول الامر خاوندان د پوهي آغه مستعیدین ایمار با ولې هغه پوهېنو چاغې یو پټه مسله وا موږ معلومه نه وا نو هغه خفي مسله اغه راخاره کړی دا القیاس موزہر للخفی قیاس شې نو هغه کار وکون کې دې داغه مسلو چاغه پټو عام خلک پاږې نه پوهېده نو دا غې استنباط د مسلو کو هغه موږ ته کار کړی دغیده پارهمو ته وصوله غی اخیری کجګړه لاله تاسو په یو شی کې د کار د دین واپس کړي غی د الله د کتاب ته اله کتاب الله ور رسول ته کوچو د پیغمبر دا کتاب یې مان نوړي پاله فورز دا اخر ذالک دا واپس پیدا قرآن او سنت ته دا غوړه دی او اسنو تعویل او خستري د انجام خستدی غوړه دی علم ترا الذین ایتنو ګوریا کسانو ته څاغ خیال او ګومان کې چې به شک دې ای ایمان ورو پاک کتاب چرالې کې شوې تا تا او پا چرالې 그리스ی من قبل کستان نه پوخا <تصفح> <تصفح> والیده چې فیصله یوسی التا او سرکه شو تا تاغوت آغا چې خلک ګمرا کئ دنیا ولا خرابۍ دین ولا خرابیا آ رسول کوي لکن سبا امریکایانو ګورا غلط تاکه ته د کفارو وګورې اسرائیل چا په ترېقه د مسلمانانو دشمنان دي تاکي حکم شوه دی تاسو د کفور کوي پاه دي مسلمانانو تعالی حکم کړي چې په طاغوتانو کفرو کوي هغه خبره ممه نه وغوالي شیطان چې گمراه کړي له په گمراهی لری دا کنه کله چې ویل را دا راشه تعالو راشه ایلام آئی کتاب تا چراری او راشی طریقو در پیغمبر دان رایت المنافقین وینی بطا منافقانو لرا یسو دونان کسو دودا چاوری بدستانا پاولی دلو سرا یا بندیگی بدستانا په بندی دلو سرا خالق بدن بندی اخپلو هم بندیگی د منافق کار دارے دا دین کار شو رے او چې سوک کئی نو دا غنم منه منکئی او په خپل هم تی بندیگی اکه <سؤال> فن سره غيالد به کله چورسي کې څه مصیبت په سبب ده چمک کې دې سنو سنودا یې بیا راځي د ایته تا لیکه سمونو غړي په الله چې زمونږه راځنه مگر د خېګړې الا احسانن مگر د جولجالي و توفیق اتفاق راوستلو زمونږه مصد غوونو اتفاق دې اتحاد دې د وخت مناسبت سره زمونږ یو شو عام شریبه زمایمون به توس ټول تاسو ماته یې حا اتفاق او اتحاد په دی راځي چرې اتفاق او اتحاد د غیر دینو سره ناراضي الله ویلي دی صورت الممتحنه کې سره م آیات کې وبذا بیننا وبینکم العداوۃ والبغوا حتا ابدا حتا تؤمنوا بالله وحده بای زمنګ استادو دښمنیدا سو پورې چتاسو واقع په سچ توحید م سلمن علی رضا اتقوا تؤمنوا بالله وحده چې د الله د توحید مسل اومنله خبره ختمه را تاسو شرکیات کوي بدعات کوي زمنګ او تاسو روغه کړل کیږي دا موږ موسکی وایو نه خل او و ضرورت دی د اتیا ضرورت دی اتیا د احتیاط پدینداري راځي تر شرک فضال سره حروغه نه د پیغمبر د سنت او سره د روغه نه کی او د مخلوق سره د روغه کی د کفار سره د روغه کی تاغه چکم د دشمنی شی دی د الله د پیغمبر هغه من نو اوباسه فل اتحاد او اتفاق لر راځي موږ نه وای موږ نخلو او و نه ترکو ما يجر موږ به و باسو موږ به پرېدو د خپل مجلس نه هغه سو چاله فرمان دي او دې خو موږ خو خیر موږ تاسو ته اتحاد دي إلا إحسان و توفیق دا که ساندې چې پوری غلا سچ پروندای کړی الله و چې ستا په لکه سدي یا ایبانه ز خبره ما مقصد دا دی مختاد په دین کې گا پاچا به اعتماد نه کې یحلب قسمونو مګري زمونږ و ته حادثه اتفاق دې ګور دا توقت قازاده په هر وخت قازا موږ خلاف نه وکړ خلاف وته کې مو خو قرآن او سنت بیان او پسې مقابله موږ ته کې خلاف وته جوړه یار مو خو چر اتفاق اتحاق اخ اخ اخلاق نائی کرے اخلاق خو تو جوڑے قرآن و سنت بیانو تپائی کې ویش دا خلاب دی داخل دی تا بخبال خلاب جوڑ که مو خلاب نکو وقولو آیا واردان اومن مخوارا وددئینا او پندورکا ودئیتا دیتا نسیحطا و پندورکا او آیا دیتا پی انفسیم پا مجلو سنود آئی کے قولم بلیغا وینا پورا داغی مجلس ده نمشرکین او ذمبتدعین او در دا روافض داغی په مجلس کې څه خبره وکا فی انفسهم په مجلسونو دایې کې داغی په کورونو کې نن داغی کور دې اوسې خبره پکې کوا داغی په کور کې به ستاسو خبره اورېږي ستاسو خبرات د دن بچريږي قاو قاو قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله له دې رحمتونو ری مردان کې جلسہ وا د پرويزي خلاف <تصفح> نوزد دم په غور د ماده خوبه ده نه کومه ده خوبه ده نه وي ها اوس هم د سېک هغه تاسو ګوینا نه کوي ماته نه وي او خپل د پروګرام جوړ کړو منګا د پرويزي خلاف کو حدیث نه منکر ده او کافر ده او حدیث نه منکر ده کافر ده ماته به د سننا مولانا وي دی هغه ماده به سو جواب کم دینه کا او سمې خلک تا تا و نه وي پرې دې خلک من وباسه ها आवाज نو شیخ دې منه و خلی نو خبره نه دا خو چاغل دنیا کې یو داسه طاقت او داسه نوم ورک چاغه سکه نشي ختمولې ښه دا سې نوم او داسه شاګرد لاله ورک زدلم نو زما هم پلار باندې خلکو نو ما ته پوسو کوې سمه سچلې پیدا وجود پرویزی خلاف ها جلسه خلک را روان شوی حدیثونه منکر دی به زه غاډی نکوشم مې زه با په خپل کارو خو زوړ قدمه سره ذب په شامل شوم زه خپل خبرو کوم بیا وزم پیغورم زه کوژم سټیج لګی دلې او ارسه تیارو ناظم سټیج ارسه بردا سیبان ناستو خلک راغړیو شورو بس کېدو والو یا شویو او ما ناظم توی چې کوړه دا خو پروګرام دی و یا او ما چې زم د دې بار کې راغړې ما ویجدا خو خبره را اما <مارس> چه زمانسه کار ده بیا ازبا ایل دم ازبا خبره مخیوکمه کل جی بیلو کل دا خوده خبره نمان امبر دا غی ما یو گورا منتولاغون شویو دا پروگرام جو لے دا پارد دا دی چه پرویزی خلاف کرده ره دی د دا حدیثو نا اغمون کرده واقعی چه دا حدیثو من کرده آگا کافر ده قرآن تشریح احادیثو زر ده. نو چې دا حدیثو منکرې خود قرآن منکر شي کافر دی خو زه تاسو سره یو ټاپو شکومہ چې اوس اړه قرآن منکر دی دا حدیثو منکر خو کافر دی خو چې د قرآن نمنې یو د قرآن نمنکری هغه سره خلکو چېږي جات کافر دی هل کافر دی کنه ها سیبانه زوی ما ته تاسو چې خود کافر دے. دی یماد شي دی دې سیب کتاب نکړې دي څنګه نظر دغیر الله په نوم دی فلان نیمه او دورو سفیده پارا صفه کې شرک ثابت کړی و او قرآن د نصوصو خلاف دی او د قران د مسلې ته حرام ویل دا چې مڼخ تاسو د الله نه بغير د بل چا په نوم باندې په حرام دی او الله وی کدا خبر چا ومه نه لا انکم لمشرکون ان اتعتموهم انکم لمشرکون د لیکل دی د بل کتاب لیکل فلانه د بل دا ویل دا یو یو داسې وې ما چې تاسو په نساب باندې دا وسې دې د قران د نصوصو خلاف لیکل دا وجه د غټ کافر دی وې او چې ته څهاراو سه ما چې تاسو چالو وسې داوام تاسو دې دا داوام زمونږم دی تاسو کتابونه یې لیکلي په دې مسلو باندې چې نه د غیر الله حلال له لانی کتاب دا نه لیکله تنه دې لیکله او شپږ جوړ شو جو غوږه جو چې دا څهاراو سه چاو ته ویری وې همو خوده خبراووم ځکنه و وی چې زنګ انداز تاسو او دی دي دا زمنګ او عام دي زبې خبرو ما اخپل مقصد می دا غی بارے کوم بیان کردې بارے کی ما زم ما کار السلام علیکم او کلهم فی انفسهم قول بلیغ دا غی په مجلسونو کې دا غی په جلسو کې پوره وینا وکا پوره اخپل غل روډه رو رو پوره زادہ کړی دا نمبر زمنګ دې کمنګ اخو فا دې خو او کومم سبا دربار کې کی پیش کیږي دا ماخه ته ووم زو قاولم بلیغا او زه به خوانده وی و شيذتاني تنهاي د مشرک په پروګرامونو کې شریک ادم او تاسو ملګریو بلا خلک وې تاسو سې خبره په خپل زینو کې کړې و او بس ځواب کووي وقولو مام استانو به مشرکو بلې تیسې وختې رگی وقلو في انفسهم په خوشاله ژوند کې به انته دې کې خير ان شاء الله کالم دې په حقيقه سترګو به لیک خيرې او بدعت به کې پكټ سترګوي وقول لهم في انفسهم قولا بليغا او یادایته په مجلسونو دای کی قولم بلیغا وینا پورا تاسو به څنګه خنداغه pore کوله وقول لهم في انفسهم قولا بليغا وینا پورا خذ والا قاضی ته وی وی جما سزا د فلانی بد فعلی کړئ دا قاضی ورته سو وی ماج صحیح سپ ودا یوازې کوسو کوسو ویجی وېخه نوکرته ور شستن اوتار راولا ستن اوتاري راولا ستن اوتاري راولا سړي ویولا او هغه ته وی دي چې دا تار واچو دی سوري کې د ګندرو ستن نه پیږ نه ګندرو ستن اوس خلک له دې کلی په دې حالات بل بل ته خبر وروه او یې په دې کې دا تار واچو وخزه ته نو چې خزه وکړه تار پاغه سوري د ستن کې اچا نو د مجلس په لاس له لاس بولو ها. وی واچا ویجیته مان په ریسنګ دلتار واټو مو چې تا نه پرې هو د څنګه بدفيري کوله په شه مقصد دار ہے دا دی چې انشاء تار تا اور بناشه کې خير موږ د خپل کار جاری ساتو قرآن شرک او بدعت بداننه کې کې خير یې کوي کې نه پکته سترګو به کې وقول لهم في انفسهم قولهم بلیغا او آیا دیتہ په مجلسونو دا غ په مجلسونو کې څه ویناو کوي پورا خبره کو ورسو دین دا دینه غيتا دا غي کولونو کې چې خير الحمدلله چاچه خلاف کړو د توحیدو د سنت داغه د شرک او د بدعات او دایانو رسوون کیو داغه الحمدلله داغه مخلوقونو کینند توحید آواز ده و مار صلی الله الرسول الله لتا باذن الله ندی دیگر یو پیغمبر مگر دې ته 파را چې تابعداری وکړي به باذن الله په حکم د الله د په حکم بیان وکړي داغه تابعداری به کولی شي په حکم د الله والاوناو هم کچری کی یقینن د منافقینو از ظلم کلا چاغی ظلمو کو په خپل ځانونو باندې ظلم یو کو شرک یو په خپل او راغلی وی پیغمبر او بخنه وکړه د الله نه واستغفر لهم الرسول او مافی وکړه د پیغمبر پاک د الله نه محمد هم مندلبو دی الله لالا توبو برحیمه بر توب قبل اونکه مهربان پدې ژبانه باځه خلکو لیکل خړې دی ها کتابونو لیکل خړې او باز سي لیکل کوي نو دا غېنه خلکو نقل وکړو دا ته به چا غوي نبي عليه السلام ویلو چې شړینو ګناعو شي او دا غېنه په زما قبر تداشي او زمانه د بخنه سوالو کې او زمانه وګالي ها نو فالو زباغه ته بخنه کوم نو چې یو سړی راغی یو باندې چې وې دا قبر ته ودرې دا چې دا الله پیغمبر رسول راغله نو فنودی یا आवाज وکړی شاغه ته دا قبر نه چې تا بخنه مې لوش وګوره دا روایت دا یا ته پیش کړو دا روایت میاګل بابا یو مشرک راغله او پنجاب نه راغخته دا یا ته پیش کو او دا غنده پیش کاو یو ګور کبه ن आवाज کیږي او د کبه ن لاس رويږي او دا دا دی او دا شرکیا ته پهلوول حالان کی دا پته نشته چې دا د عتبی قوله یو خدا چې دا روایت ثابت نه دی دا د باندي چی او کو باندي چی د دلیل وي نبي اهو یو باندي چی راغې نبي اسلام د حسابو سره ناس او د جمعات په ګوټ کې څو کلو بول وکړو صحابه او هغه مونږه نبی له اسلام می مونږه خیر دی چې بول وکړو نبی له اسلام صحابو ته یو بوکات وو چې بول صفش ابال نشره او تو داس بیا مکو تو په باندې دا د الله زینه دي پاک خستا ده کې خلک او د اسمان نه کوي نو دا که دلیل بیا خو تم جمعات تزا او کو باندې چې دلیل یې یو دویم جواب دا داده چې دا ریواد مدارک ذکر کړي په دې ځای او تفصيلي مدارک پاول کیری کیلا کیلا څنګه د موجوده تاویر ما ویلي خبرې دي څه خبره نه ده د تاویر ما ویلي ویلې ویله کولی شو دا ځکه چې ایکسیډنټ وشي او سړی ملکه چاوی داخله کوینو چیلار شي سم اسوع قرآن قران مولانا محمد طاهر رحم الله البصائر 147 صفحه سنندن متنن پورا جواب کرے خو زمنګ ساسو ته پوی دي پارلن سولورم جواب داله چې دا جون د پیغمبر پورې خاص ته کار اخلق چې هغه ګناوی یو پیغمبر ته تاسره داشي چې زمنګ د پال د الله نه سوال د بخنه وکا اوغه توبه و باسي نو حزب او طبخ نه وکم خو ژوند باندې دا نه چې پس د مکه قبرونو تزه واه دغه خوره رااله او سرتور سره خوره رااله د تعالی راغلم او دین شرک ثابت وا دا معنا مختصن به حیات کریم الرحمان فی تفسیری کلام المنان کې کړی دا تفسیری میسر یو جل هغه دا معنا کړی دا او پنځم جوابداده چې دا قول د منافقینو دی نو تو غزان ته منافق نه وي ورو تو غزان ته کله ها مؤمن وي نو چې دزان ته مؤمن وي نو بیا د منافق او د خبره څنګه ته کې چا غراغه او د خبر نو تا شو تا ته بخنه ميلاو شو دا پنځه جوا جواب ما وکړو یو جواب داده چې دا د باندې چی قول نه دی ذمہ دارات ثابت نه درم دا مدارک کیله لفظ رو له دا تاوی دي ماوی دي خبر باندې دین نه او سلورم دا چې دا په ژوند پیغمبر فورې دا واقعیا خاص و او پنزم دا چې دا حقوق کړی نو د چا لپاره منافقینو ته غزانته منافق نه وي خو چې مشرک او ممتدی داسې یو سټوریکا د بدعاتو د شرکيات او وی نه کړه به د شروع شالې د خران ورکی بیا پاره کې شرکیات او بدعات بیا ګندو نه کار کوي او بیان خلکو افریندي پتہ دیوي کرامتونو دې ثابت کړو چېږي دین رو شرک نه ثابت یېږي ها او ما ویلو چې د کتابونو حالت دا دی چې کله کله یو کتاب نقل کلی نو هغه واقعیا رواळी چې دا واقعیا خلکو مشهور کلی دا تیو ګوره دا څه پریخودي دې ګوره 플انی کتاب کې راغلي لکه یو د طبقاته کبرا دی ام نساد هدارنګ نور کتابو نه دغه شری بعضو په رد کړي بعضو د واقعیا نه مخ کې ویلي چې کیلا تاویلي ماویلي ګوري خبره دا خلکو ویلي دي او خبره دغه سدا خو تاویلي ماویلي خبره ده نو تفسیربانو خو پویګنه وګوره تفسیر کړي هغه وګوره چې دا ذکر کړي دا غیر د تفسیر او د کتاب د عالمه خبر ده فلا ربك لا يؤمنون او دا روایت موجود ہے شیخ البصائر 147 کی پورا متنن سندن پر دی کلام کړی دی هو فلا ربك نداسکا لا دفاظ نفد ما سبقہ چې لا ربکا ندارنگی کا لس الامر قزا لکا یزعمون ندارنگی کا څنګه کو مان چو من با دو قرآن و دو سنت کارون کو من بخلاص شو؟ من با مومنان شو؟ نه نه لا یومنون و پخفل رب بکا پخبل رب پخبل ذات مدی قسم الله و دا مومنان ندیم تردی چه فیصل اکون و گرز ایتال را پیغمبر پاغ پا مسرکی شجارا چې زرغن شوی دی پیدا شوی دی دی خلق و ترمین زام پیغمبر چه ستاپ سنت فیصله فیصل او نکلا پخپل ذات مې قسم می لایو يؤمنون ایمان پکې نشتا یو د عمل د قبولیت د پاره درې شرط لري دا نوٹ کا پیغمبره چې تاسو په سنته فیصله وکړه نو لا يؤمنون ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیدا او بیا نمومی پخپلولونو کې تنشیا دا سنتونه چې تاسو سنته فیصله وکړه بیا وایي دا په سناتو فیصله وکړه نه ایمان په یقین نشتا او لا لاچ نه بمم یاده په سناتو په فیصله کوم په غیبت تنګیګم نو کیپټن شو یاره ما خو غمو خا د مورپلار په طریقه د پیغمبرو کو خو خلک را پورې خاندي خلکوی غولې مې سپک ما خپلوان لاله سپکلو یوه خل خبره کې کې بیا کنادا خلنې تنګ شې په علاوه په طریقې که د پیغمبر په غمونو خادو معاملاتو کې تنګ شوي نو خپل <سؤال> ذات نوې قسمې لايومې ماندري کې نشدا دوا درې ويسلمو تسلیما او غالب زدې دی بیا بیا غالب کې خودل حکمونو د الله تعالی تنګېږي بم نو دا یې بیان ریواج بم جوړې پایند کې ومه زه به دا څه کوم دا هوځه پلاډو د نکه میږمو پایند چې سوره غمو نه او خاده یو ماملات په اتباده پیغمبر بووی خلاب بني او کېد بیا به دا غم نکوم با علاقه توبه به دا هوښه پوي نشو خلکو غمن ډیر زیات خراب کړو بیا به دا څه نکوما الله وی ک پایند کړم قستو کو نظامې پخپل ذات قسم یلایمنون ذکر دا آیاتو یا من بعد دا آیاتو یا من بعد معلوم نو حدت دا چا تا معلوم دیوی لا یومینون سنت د پیغمبر بانے عمل لکے رواج نجولے کې غالم نگدی نفلا و ربکا لا یومینون حتا یحکیمو کا و یسلیمو تسلیمان که مفولی مطلقی رو لے رے. قانون د دا نحو دادے چی سال د فیل فائل ته بی نفسی ہی شوے رے. وخ <بخفل> بغا لباله غاله غدي بار بار بغاله غدي بیا بیا بیا بیا مفولی مطلق لټکرار دی بیا بیا, بیا بغاله د دې طریقې پیغمبر ته و حکماته خلک ورسوي ولوا ونکه تم نالیم دځ په کینیم ګور بیا ولوا ونکه چې ته به شګم لري کلیوي په دې خلکو دا خبره چې واینی خپل نفسونو نه راي اوځي د کورونو نه نه پوکري کال را مګل ګداینا ولوا ونو ولو څه احکام را دي کلیوي نو ډېر کم بازار سا کم دی بازو خلکو کړي وي ډېرونه نو کړي کچې ی یقین اندې کړي وي آکا چې پندره کولېږي پاره نه و به مزبوط دا غره دې نه دا ډېر مضبوطه مضبوطيان خلک مضبوطيان نه وا اشد او کلک تثبيتا د کلک والنه الله دې مکلکینو او په دا وکی موږ ورکلې وي د تا طرف خپل نه جلوې موږ به مضبوط کړي وي د نه غلار نه غلار د قران دا توحید د پیغمبر اواز سوچ ته به داريږي د او د پیغمبر نو دا کسان صدا کسان نبي چې سان کړي الله پای چا چ پهتباه دا غي کلام وکم پهتباه دا غي رنګ شو پهتباه دا غي روان شو نو دا خلک بودواري خلک او سلامګری کومه من النبین یو او صدیقین دعا او شوادا شوادا او نیکان سلوور صحابه سي حق پرو علما او خستري دا کسان د ملګیا الله دمونږس ملګري کی نبی بیاله السلام چې کله فات کې د نوغ خې کلې ماداوي الله هم برفی کلاله الله هم به بر د في کلاله الله معیځ کې دغهلو ټولکې دا بیا او سره یو زلیوي بل زلیوي او چېتریم زلیوي نو خوله کې نیم ګی کلمه پاد شوه او کوته دغه س شووه خپله. اللهم بالرفيق الاله الله ما غان خلکو کانو سره پیوسکا دا فضل دی طرف از الله نه او کافی دی الله پویا دا دا الله فضلو چې کلمت توحید دی نصیب شوا اتباع پیغمبر دی نصیب شوا ملک ارتیا د خو خلکو دی نصیب شوي چې قران سره ناس ته د طلبه او د علما او مجلس په پاک دی کې ناس دا فضل د الله نو حداک سنه ماگانو کې جوارې تا او پالونو تا او غلطو سيزونو تا مجدوسونو کې ناس او تد الله کتاب ته ناس ته وکفا بالله عالم او کافي الله پويا يا اي هلذين امنو دهم حكم د الله د دین لپاره تیارو شيګوي کلاک سامان دې رستا دشمن ګور مجاهد بازار سره اصله ني عالم مفتی ابزان سره کتابونه نلسی داستا داستا اصله هدا ته په دې جنگ کې د مقابل سره بای تاسو د دلیل سره دا کتاب دا کتاب اور تا تا وی وی او تاسو لاسلاله چې ته به څه وې او وای چې بای با ته دلیل پیش کا یوه ماو کتابو کې وروډی دی نو مګ کتابو ګلی دی دی لوګره به د تیانو نه نه کتاب دیسه به جنگ کې د مقابل مبتدینو مشرکین سره دا بستاس دا و پیدا کئ حویننم انفصبتو افانفیرو نو زیب سبات دین کې یو یو ک غنې زميان ټول دالادتند پاره ویننم کوم به شکاباز استا سونا اسودی لیو بت ان چې پخپلم سسدې نورم سستې د سلزیمړ دلته به واوره کنه مالا اور سټوبه کې را روان دي ها مال قایدین مال خالفین کور کې نو کور کې هذا خود خود را پاره من له ګولې چې کورونو کې باورې سړی هغه مقام تزه نسې فنو په خپلم سز دې نورم سستې جهال لا د دین په کار کې پاینا صاحب کوم امر اسره په دین خرچه کې دا کړی یالي دی او په شی یو لا کله کله په کې نور ضرورتونه مړشی دې منګایته ګورو پاینا صاحب نورم الله منګایې باندې وری ها پاینا صاحب کوم مصیبت ته نو قال واه تا کیسان کړی ول الله په ما باندې دی وژنا چینو مزو د سړي شهیدان موجود حبر مقتل واغه سره سيو بر سما نو بس پرونو جو شي زمون خرابو مونږ له یوړو یو مشینو غوندېو مېدا هم بسوي ا چې مونږ وکړې دا بډو مونږه لا ځا ته روان نه بشکو الله وي چې یو غلطه ته لګین او بل غازا له ځا ما ادم و چې مونږایې ده بامه الله بل غاده <متحدث> تاسو برابر یاغه نوار کار بدله سمئی اغه سوي چیز بدله برابر دی واینمن کوما لملا یوبتی الله فنسابتكم مصیبات <متحدث> اورجی تاسو مصیبت الله په دین کې نوای ته خیرسان کړي الله فما باندې دی وجنا چې نو مزر د ایسره شهیدن الکه سره موجود نومه مادهم داز د واخه نه ای ولاینه صاب کو من الله که چې ذو ګلغوندې سفيده مې لاوي مال غنیمت چې و خوراک خوراک نوایبدې کالم ته کومبېنو کومبېنو موادا ویا کېتبه ویناو پمې ستاڅو کې او پمې دې کې سګدوستي سګدوستې نو هغه دوست دې نو زید یاد نه ومسه استادو هم دې گا ورډې مکه تا چې کله خلک اچې وروټې یو نو باځې وې د نژدې استاد یې موږ دې تاسو زه یې کړایم نو ته کتاس و را غریه و درس کے ناسے لشیبان ما بوشالک افلانے زمان مل کرے دے وی پدی کم مل کرتیا علی ورکا نو دا دور وقت تیر چې چھتا لس منٹم قرآن تنکی نی درس تن دا مل کرتیا چر تر روڑا یالی تنی دا دلی لی لی زیون غریبانان راشی و مل کرتیا کئی تن نزدی و منسا مل کرتیا نی کئی پا فیدہ کی مل کرتیا دا اوائی دے پڑے افسوس چویزه دای سره نو فافوزا زوم کامیاب شوی په کامیابی لوي سره د آزاد منافق کار دیغه په فیضا کې ملګرتیا ده او په تکلیف کې لړیواله په لېقات تکلیف کې او دیګه د دوست سره ملګرتیا او گا په حق غارسو کو سره ولالي په لېقات فی سبیل الله لجنې شون حياته دنیا بلا اخرت درې دالا په لار کې د کافر سره وجنګيږيږي او د جنګی په لار الله کې جنگ دی او کې دا, دا الله کې خطاب مؤمنان او جنگی پلار کے المومنین, او د جنګی په لار دا الله کې مؤمنان المؤمنین مؤمنین دی د چا سپه جنگی الضینا ا که سانو صدا یشون الحیات کافرو سره چا غی غره دنیا په بد د اخرت ا کافرو سره دی مؤمنان او وجنګیږي چاگی دنیا غرکر دا یشرونا یختارون الحیات دنیا چاگی غرکر دی جند دنیا او گرد دنیا غرکر دی مسلمانات و جنگی کی بیمان مومن بغلی نستی و من یو قاتل دنیا غرکر دی گمراهی غرکر دی دن بداعات مقی کری دی دی دی و توحید سنتی پریخورد دی دی چاچ جنگ که پدار دا اللہ کے او وجلی شو یا زوراور شو نظر دی من گوور گو آغا تا اجر اجر لوی جنگی دل دکافر و سرام دادا انبیاء و ترقوام صحابه علیه السلام انبیاء علیه مسلام صحابه و رضوان الله علیه مجمعین ساد بن ابی و قاس لصحابه و جننیلو چکل آغی روم ترالل او روم کی چونه جوړه ری زنگنو کې د روم بادشاہ هغه دعوت ورکا هرچې یو کس رووالې نو حضرت صاد بن ابي وقاص رضي الله عنه حضرت مزير بن شوباه رضي الله تالونه ولېګ چلارشاه او د روم بادشاہ تاسو ته خبرې کول وغوړي روم چې کله مغيره لاړې ثن تنهای آواز دشمن د مقابل مخیو درېږي ها او دوی نو تیګېږي اگر خبر دا یو خوبته کم کو کنه او د دا, دا پروانه وا چلال بادشاہ د روم ورته وی ګوره زه خبر شوم تا زمامل تراغری یو ته کې جنگل او کیوسه گئی ما سره مقابله کوي تاسو سره مقابله نشي کوله زمامل کووزه یس هزار ورته با کوي که خزه واړی ډیر وخت شویلې پس افانه مختبر کړي اخزه بدله بندوبس وکم نو خود امانم پوره شي که څلګ ډیر مال او دولت غواړي عجزانان غریبانان یې به سره سامان دولت بدل کوم نور داسې افهمه او توکلا حضرت مغیره اور توي رضی الله انو صحابه صحابه کدا مخا هغه زان د سنت رشو د الله په دین باندې داسې مینو و تا خپل تغییر ختم کو و یاو و یو ځما خبره ان بخاري کي دوزه راضي ان كنا في جهد وبلاءن س الفاظ بخاري کي بل رواق کي داسه راضي ان كنا في جهد ومشاق من دنيا کې ډېر مصيبتون او تکلیفونه سره موږ ډېر تکلیف سره موږ زموږه داسه تکلیف سره زمنګمو خو ناكلونوا وتمر ونل شار ول وبر اډو کې ساتل خلکو به هوا غاسته غوښ به یو غلا اډو کې به بجارګ منګ موندک لا اډو کې به مروازه ده غوم خو له پورې راکه د پیسو را سره وسنو ځال پی پیغو غاسته وا نا کولون نوا واستمر او کجوري مم خوړې ونل به سو شار ول وبر د پیسو را سره پیسو طاقت هم نکیدو چې ځال نه په کپلی جوړې کړې وې ز زناورونو مسلمانې ويختو کټ کلاو داغې نه بزان لري پوس جوړ کا او موږ چاو دنیا خو زمنګ دا حالت او دینی حالت زمنګ داو کننا نابودل حجر او شجر منګه عبادت کړې وونو ګټو تا نورو سپو تا منګه داغې تعظیم کا او منګ باید ته پر سجیدو الله احسانو کو منګه تا او موږ ته یو پیغمبر راولېګا او اغا منتوی لا تزجدو لشمس ولا للقمر سجده نشت مخلوق تا کنور ده کس پونگ مئی وزجدو لله سجده وکی اللہ تا او اغا لئے یو کتاب ورکا و پا کتاب کی منتویری فلو قاتل فی سبیل اللہ اللذی نشنون الحیات الدنیا دایاتیو تاولوستا چه جنگ دیو کی دا کافر و سرا چه سو ساگور اکر ای جند دنیا اګه ګورا جنگې دې نشي ځان وینه اس پره یا تیار شې یا ایمان نه ولا خبره ختمه ده او کاغه من جنگ کو او د ټولو پرکار وته ونی زمنده اګه دا خبره من وځه دې ته ګورا چاغه مو غیره راغې رضی الله تعالی ان هو حضرت صادقوی بادشاه سوی بادشاهوی زماده من کوزی راپورته پیش کوی خا حضرت صادق جلانو فوج تیار کو او شورو شو حمله په چې حمله کوله نو زاغې ده طرف نه سیړي صحابو ته ملا شوی و در چا سیړي اغه د روم بادشاہ چې سپریږي نو راضي در ډیر و خبر تیر کړی لري د خود نه لږه وخې تیر کړی ناغې خزي حکم یو کې خزه سنبال کړي په پربند کې نه وې د چتونو د پاسه نو دې چې راضي صحابه دو د خود په تماشه بس حدی باغی ته ګډم وټول په یوه ختم کو. د دې ترمنه چې ډی صحابه ته تدې و، صادق جلانو صحابه چې کله حمله کوله، قوم او تلقیر توو کو. ا تقریر اداو. قال الله اسمی واتيو. واو دې زما یو خبره، اومنی زما ویلال ایسابه. جنېلاند دې الله دازه مجنلال نصیب کي. اسمی واتيو. قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم مؤمنان تويا مؤمنان تويا چې نظرونه کتکی او د خپل ځانونو حفاظت کی ها خپل ځانونو حفاظت کی هغه نور سمامولي خلق نو هغه نور په یو چې چل او څه چل لمنتا راوی دې دا خلا سپور وانیسته او چې کله روان شو د حمله د پاداغه هغه کار کړو بربند خزی هغه مزین کړی وي خسته کړی او balo په چتون کې نولې وی دای پرانو کتلې حمله وشو او کړی ولېตาล کو بادشاہ گرفتار کو چې واپس بیا باز زوینه تلخه مولا ویله کله داخله سوچته کو تا ورکتلینو زمون امیر موږ ته حکم نو کړی چې بربنه ګوري ها کله کلا هغه د نه کار به ایمانا ا کفار و انگریز که غلط خوراکونو نه او د بهای نه انکار اخلي پهلار موږ ټول محفوظ کړی دي سيزونو نه او شه دا حياته ته ویلو و مالکم لا تقاتلوا الله ترغیب کې طالب سری تاسو د جنگ منه کوي بلار الله کې او کمزوری د سلو او خوذو ما شو نه آ چاغي وايي زمنګره او باشه موږ د دکرينا چې ځالماني او سیدون کې داغي او ګرځو موږ له اطراف خپل نوولې مواوین او ګرځو موږ له اطراف خپل نوې امدادي آ کسان چاغي ایمان وروړو په جهاد وکوما جنگي په لار کسان چې کفر یو کو جنگي په لار د سرکښو دوستان د شیطان بشکه تدبیر د شیطان د کمزوري الله اوج نه غملګري د شیطان اګه د شیطان په مدد کې لګیا دي او ته د الله په مدد کې الله عزت ما ده پاره یا هغه د شیطان ده پاره دي نو د شیطان شیطان کله د خپل ملګری ملګرتیا کوي انفال کې برابر شي چې ملګرتیا ګوره ویش پروا ما کوه شیطان بېمانه د سوراقېم نجاشم اغه په شکل لاغې په لاسې پیوا چې په بوجاهل باندې په بوجاهل شیطان لاس واشه سوراقې په شکل لاغې پروا کوه څو استعمال غريم او چاغه فرشتي دا غالي په تیزی کې وليدي چې په ایمداد را رواني لاس ته لری کا او من دې غاو اخاف الله اني ارى ما ترونا او من دې شروع کړ ابو جهو ته ويا چرته چرته وسلوقه سلوقه غو نه خو بېمانه او په شکل د سلوقه وو <سلم> ونهغه او ته وی پمن دګه و انی ارا مالا درونه زوینم اغه لخرې چې اوس تنی ویني اوس به د خوښۍ زدن او درياب ته ټوب کا تياملې منډې هوا لازم نو بیا کا سره او الله نفرت دي خپل دوست ان ولی الله الذین امن غوستر روان دي دیو جنا فجنود ابای رسول ملائکون و جنودون فاسا کرو لا تخش من قید العدووی و مکرم فاللہو ناسن عبدو بی امانی میرے گا دا شیطان د ملگرون سریا علم تر آیت نگوریا کسانو تا چھوی رو جو رئی تا بن کئی لحسنو دا فسادنا پابندیو گی دا مانزو ورکی زکاة قائم کی منزونا وی رائش کی منزونا ار کلا چمو شو گیشو پدی بانی جنگ ناگان یوڈر دینا یری گی دا خلکو خلکونا کافر له کده حضوریا زورو وردی پل پاور طاقت ته تا دا دا پاور طاقت معلوم نه پل کنه پول پاور طاقت د چاوي چې پاغه توتکړ کو باندې یو انسان تباکین اوغه نشي تباکول بیا تا طاقت دا غنده یې من تاغا طاقت به جاندل نه دینو کاخشت الله پشان دې یرید الله او صدقشا بلکې صغ په یره کې اول ترخی اوایده یې زمنګره با ورې مقرراته مون باندې جنگو ولنن رست کو تا مګل لاغه نتی نزیتا الله لګوبد نیک بزدی کړی چې کله ول عمر ګراشی اوه مته او آیا مطاو دنیا کلیه سکه دنیا دلګه ته د دنیا باندې مایني او زکه جهاد او جنگ دین کار نه کې چې دنیا باندې پادشي گاډي او بنگله باندې پادشي ولا اخرتو دا خاص پادشي کېږي یو ظلم خامخازي پادشي در خو دې دنیا کې ولا اخرتو خیر لمن تقا اخر وراله ده پرداګه چې ځان بچی دې دنیا نه زان بچی هدا بی دینینا ولا تزومون فتیلا اځ یاته ونهږي پتاسو پاندازه د تار د کجوري ګوره دا د دې لفظه قران ذکر کې د کجوري باره کې فتیل کتمیر نقیره او دا کجوره ذکر کې د کچې کجوره په عربو کې عامه اوسمه عامه ده ډېره کیږي کجوره سړی وخري ګره اغاډو کې راي پاګه دوکی کی چاو دی داسه لختې غوندي پاګه کی ورغه غوندي باټۍ نړای اغه د سوری فتیل وای اغه د فتیل او شکل اډوکه هغه ته شاغ غوندي دا سره واړې ها نو پاګه تور داږي ولیکې غونډه کی یو دا شانتۍ سورې غونډې ناره اغیتا نقیر وی هاں ما کتیر شو آیو دا اڈو کی دا کجوری دا پاسا یو سپین پلچوی نره دا پیاس با دی او دا کجوری دا اڈو کی دا پاسا سپین پلچ اغیتا قرآن سوی کتمیر کتمیر صورتی فاتر کے ذکر کئی لا یملی هو با من قتمیر هغه چتاسو ته دا مدد شوي نو دا غې د قتمیروم نه اختیار نه چریږي قتمیر د اډوکی د کژوري د پازا چې کم نه لري پوسدې نلاوې دا غې تا قدم نشدا چې هغه بلافې دي شې نو د خوراک او نه د ايش دا ده نو کله کمیر یاد کله نقی یاد او کله فتیلی یادئ اوس ترقیب کے تال ته کم کې چې راگیر بهې تاسو ارګم او کو دومره زیات په تاسوونه چې لکه دغه با پشان والله او کو ک چر تاسوغهونه برجونو آبادو چونه کچو کې للیبلډونګونه کې او چې کمبر دله مقرر یا بدل رااجیر وه. او کورا جی دیل <سؤال> را خوشحالی نوائی حاجی من ان دن لحظات اللہ طرف او کورا جی دیل را بیان دیو که ده جہاد دیو که تکلیب ملاوشو بیان دی دن دیو که نوائی دی حاجی من ان دی دستان طرف مرخو که تنوی نمکتا ودا مصیبت نو ستا دو وجی نمکتا دا مصیبت شو صورت عراف که ومراشی موسا علی سلام چه بیان کاؤ را قو مرتوی حیت تیر دو ب ممم هو بطالبینول ابو موسی علی سلام او دا استاد ووینه اوس امیده ما استاد ووینه د مصیبت دے. وَا تول دا دی وا ټول د الله طرف نه یعنی یاني په دین بیانولو باندي انسان سګرزي عذاب ګرزي چې تاسو دین بیاناو جهاد وکاو نو داغه په وجه موږ ته عذاب ملو شو موږ نه کار دی کې مخ کې تیر شو چې زموږ بیان کا ذ گناہوں نزان ساته سی نقش خدین مخلوق ته پیش کا نو یوکفر عنکم سیاتکم تکالیب بدل رکوما او د تل تکلیف ذکر راغی چې د سی کار کاونه ذکر مو تکلیف ودو سی مظالما وا ټول طرفه د الله نه دا ټول وې د الله د طرف نه رسیدي مخلوق ته قمالها او لا القوم نسردی قوم لالا قریب ندی چې په شی په بیان با باندې ا اچ د سیګ ته تاسو خوشاله یو د الله نن دی ا وا اچ د سیګ ته تاسو تطګی او تا فمن نفس ایک نو دا بدو اعمال او دا خو دو نسبت به الله ته او مخ کی د دووالو نسبت الله ته وک کل من عند الله ک خدی او کو بدید الله نن او دل ته چې تاسو ته کم بدر سیګ من نفس ایک یعنی خو بد او شي دېفیصل الله کې دا خالیقی الله دی دا خود خو د خو نسبتتونو نسبت بال لا کې اوبد و داستا د ناکاره آماللوړی زل دی دا داستا د اماو ناکارو نتیج دا غلط کار دے کاؤ زنا دی کاو ځنا به د کوله شراب به د سکل ډی بهې ګړولې رتونونه به د غللو سودو خدا خ دا مو دا مصیبتونو او دا یو شوک اغلاګان اندرونی او بیرونی او سازشونه دا ټول نو دا غینن انجام دغه شنو فمن نفسه کوي <تصحیح> تاسو سببوي و ارسل الله کولې ګلې من تعالی د پاد خلکو رسولاستازي او کافری الله ګوام سوچ تابيداري کی دا الله تاکید تابيداري کړه الله چا چې دا پیغمبر تابيداري وکړو مېو تیر دسونو فقګه په حقیقت الله تابيداري وکړه د او ومن ته والله لکه ال عمران کې تیر شویو کچا زماته پابیداری وکړو الله بو سره مينو کې ان کنتم تحبوا فتتبعوا يحببكم الله دلته مې يتي الرسوله فقد طال د پیغمبر اتباع کې دا الله پابیداری ده د پیغمبر په پابیداری کې دا الله مينره بس اگر د پیغمبر خلاف کې اوس چې واولې ده دا چې بزرګرد پیغمبر نه نه دې لیکنې موږ تعالی په دې باندې ساتونکې اره په منافقینو باندې اوس مخته راځو تدهینو اخرین کلمه یې مګر کومه وو د نړۍ د فلسفه په لړیا کې په اړه څه منافقینو عربو دا خلکو حالت بیانې چې تاسو را پوښلي یو سووی او کې بیا بل څه دا غي بیان <تصفح> کړي ويقولونا تعتونوا واي مونافقان تعتون من اللي منل ال او جمنو تعتون نکريل منی منو جی ارسمونو کلا چې دلشي منندکا صادقانه خوانه تو بيتا شفتري او ودل ددینا غير دا خبرونه تقولو چوای دغه دلا دل غتا ته مها مغویلو چې جن منو منو منو امنا تعاتم تعاتن نو چې لارشي او شپته ری د دغه خلاف شپته ری بیا بیا شپک مولودونه کې شپکی عرسه مناوي شپکی خلاف د پیغمبر کارونه کوي نو تاته مجلس کې یو شویلو چې دا چې د شپې بیا غلط کارونه کوي دې ګړی شرقیات او ببد پلا یو سوی چې لا بیا بل س کوئ یا بله ماه وایې منافقان تو مندي منل جمنو کله چې لاشي ستا دخوا نه نو بایداش پتیې یو ډهدنا غیر دا خبرې نه تقولو چې تاور تهویللو وه چې تا کمه خبره دې ډلیې تویللی چته تاسو په د جهاد لپاره کوشش کوئ د کتاب د خوندو لپاره کوشش دابم نه ای او ځمنو منو لار شي نو دا غستاوه خبره خلاف کوي بیا, بیا غاسي د غلطو خلکو سره ملګرتیا کوي او دا غې پر ملګرتیا کېدونکي خلاف نه شو دا به معنا سمي منو, منو والله الله لکی په خبره چې پته لري پاهي الله وي زه خود دې حاله خبره مکه نه چې تاسو تا یو سو یو کوي بل سو نو مخاطره و داینه دا دا ازان اسپار په الله کا کافرین لازموار ایا دی ولې سوچ نکه په قران کې ترغیب قران, تا قرآن, کے. قرآن دا د سوچ دکې قران کې کچې ثوی دا قران د طرفه د غیر الله نه نو خامخا مندلې بو دی کتاب کې په دې قران کې خلاف ډیرو خو خلاف ځکه نه دی چې د خیر نه نه دی کذا د بل شانوي دی کې بډیر خلاف نو یو دی کې باندې شرک را دو نو بلځه کې به شرک اسباتو نو بلځه کې به بدعات او تردید نو بلځه کې به بدعات او خدا خدا زمانه دي د کې به خلاف نمومي اوس په خلکو خلاف کړي وو د نورو کتابونو کې څنګه خبره یو د یو شان خبره بلځه کې بل شان د الله کتاب کې دانشته کومه خبره چې اول کې د هغه خبره منځو اخیر کې می وایزا جاءهم امر من الله من خوف يذاو دا اوس ګورا چې تکله ها فوج جنگې د کفارو مقابله کړي نکله کله باغيله د مور کې آرام بور تا تاسو شواشه تروانی جنگونه کوي جادوونه کوي سفر کوي نو ستړکیږي بیا نخپن فوج او قوم بس ترېباله ته نه پړېږي وای ځا جا هم کله چې دا ژي یو حکم د امن د امیر د طرف نه او له خوفه د امن چا له کله به یا نن د آرام شوله حمله نکو او ول خوفی یاد یې چې حمله وکو ځکه حمله کوي خو یې که کنه کله د دشمن غالب شي په حمله کې په عزا او د خوري به هغه منافقان خوري به د حکومتونو به غیر د مشوره مشوره نه ګوردار چاخپل خپل استلاحات وي او د هر چا سیډی د هر طرف نه امیر مشر جنیر کمانډر ان چیف ا خپل کسان نور دغه چې کملاندی دغ لاندې بیا نور عملی خاص کسان دغ یو سوی شپتو او یااصل جنل هغې سره خبری ک کور کمی د غ سره چیفی که نه غ سره خبری وکې چې زما خبره بی او عام مجلس کې بی د چې عام خبره تااسته وکم دهغ مقصد به غوری که منن شپ ده. حمله وکودش په نو مقصد به داغي دای چېن به آرام کوي یکه پدې کې بس ډی نه ستای لاغه وو چې نن خو ته اطلاع ملا شو چې نن سکيږي حمله کوي راغې به دشمن سرلار شي الکه نن حمله کوي راغې به ټوله شو د کس ولالي چوکیداري وکي چې اوس حمله کوي اوس راغې به آرامونکی او مقصد به زمنګ دای چې نن به موږ د آرام موږ به بهغه ما سال چې آرام شو بیا په حمله کو زمونږه ګټه زکه چې زمونږه د خوچ خوبه دمای آرام به کړی او هغه په ټوله ښه شو گیر کړی او بی‌انتظار به چې اوس حمله کیږي اوس حمله کیږي راغی دا خو وردی بم په غالی شو او که زموږه نن زمونږه خوب شپه ده ا متلاو کوم نو دا هغه مقصد به ځای چې نن زمونږه سره حمله را نو هغه به بل عاصم نن دا خوب د سيړي بلار شي وګور امير سي بو توه کو مکه مشرک کمانډر څنګه تاسو خوب وکي نغاي خوب نغاي په خوب ورشي چې هغه سم خوب کړی د مقصد خو به حملې نو دوی به تیار شي پاره به حمله او په دوی به دالاندي کی دا به مقصد دی نو چې دا نور کسان دی نور عملی توي چاله کا نظام تیار کړي هغه ویلي دي چې خوب به کوه د حمله وشپره حملہ وکونو منافق پرېدا مال تدا میننملی ولومنګ د امیر خبره وانه وريده چا وینند د آرام شوالته وی حمله کو الک ابتد امیر په خبره نه پویږي زه پویمه من خاص کسانو دا عام خبره خوغه دا وکړه خو مقصد داغه د خبرې داله نه خبره خوره او دنګي را دنګي یې کنه او خلکو کیاسي هغه خبره مشهوره کی نو allele ka da khabar atad خپل چکم ستا کمانډر د پالاقه کې نو شاغت دی هغه پر خو دې نو هغه د مشر صد میلاو دی هغه پوهه کړی نو چې نه نه پوهه کوي پویګم نو خبرم نه مني منافق امشه زخه فسادکار کوي نه خبرم نه او نه په خبره پویګي نو میشه د ځکه قران وایي کدا شیدای ته یو حکم د امن د خوبه چالکنن چوٹی ده آمن ده اول قو یاد یاده یاره چه حمله بی نو خوره ده ده ده خکم لده بغیر ده مشوره منافقان الله وی که واپس کره د ده ده خکم لده رسول پیغمبر ده دکه پیغمبر خود کمانڈرین چیفو آخو مشر جنیل و صحبه کرامو ویلاؤلی الامر او اغامیرانو تا اولو الامر نموراد کبار صحابه دی مشران من هم ده دینا نو لعالمه اللذینه نو حنو خامها پوي شي وو پدې حکم مانيا کسان الذين يستنبتونه فاعل د علمه لپاره آ کسان شیخي علي دي حکم لرم نن هم دي صاحبونه هغه بده پوي کړی وې کنه نو د پخ پلم پوي دي منافقان نداغې نه پوي حاصل اي نو دا چې یو خبر مشهور کي و سمداه حالت دي ولو کزا ما خبر وو کوم یو یو مقصد ده بل یو ګوره کنه فلاني دا سي وې دي اللهم فضله کنے فضله الله پتازه الله می دبانی تاسو باه تابداري کړو شیطان مګل غونو دا د الله خو خدای لیک تابدار د شیطان ټول د شیطان دي ترغيب قتال تا جنگو کا فلارد الله کې لا تکلفو تکلیف نشو رسول اي چاته تکلیف نشو ور چاته الا نفس کا مګ ته دې ځان مالکی او تیسکا مؤمنان په جنگ قریب قربان الله ته سپه جنگ باندې د کافرونو مقابله کړي قریبا د الله چې بنبکی جنگ دا کسانو چې کوفر کړي دي الله سخت به اسنت جنگ کو لو. او شد و شد تنکیلا او سخت د عذاب ور کو لو الله څنګه جنگ کړي قدمونه کی, قدم کی. الله و فرشتي روري ستاپه امداد کړي نو فرشتي به جنگو کی نو تابو مضبوط کړي کافر به ختم کړي مقصد دا لکه څنګه چې په بدر کې را دي غلې تدجیب اعمالو ته چاچ بیانو کو بیان خېسته ا شفاعت بیان حکم ابن عباس معنا کوي نو شي په دلاله برخه دا غینا اوا چا چاچ بیانو کو بیان سي شرک بده نو شي کفلون سرباره انده مینادا غینا او د الله په یوه شی باندې مو کیتا خوراک ورکوونکې کله خورا چاخه بیانو کو عمل لا وځاغې وزو ور لکه حدیث کراځي من احیا سننا چاچ ژوندې کلا یو سنت طریقہ چا غمل شوې وا ختم شوې وا نفله اوجره وا اجر من عمله بي يا من سنہ سنتن حسنتن چا چ کار کوي یو سنت طریقہ چا غزه خلقو نه پټ شوې وا خلقو ته کار نه واغه میدان کې خارک نه خلقو تا یو مساله خل خبر نو او تخ کارک او پاغی خره عمل کړي نو چې سوره خلق په عمل کړي د دل په ثواب میلاويږي او د نورستو نور دینکارا کا مسائل سيخکارا کا او کچا شرکيات او بدعات کارکل چا خلکو ته معلوم نه ودي دا کار کوي لکه مبتدئین نو چې سوره خلق پاغي عمل کړي د په عمل نامه کې بدکلېشي ویزو او ویزرمان عمل به ها بوجب دې د پاره او سرباره په ساروی باندې سوي بوجوي کنه او د الله د پاره د اریوشي اعلی کمانه دلام د پاره د اریوشي بوکیتا خوراک ورکوونکي مې یاريګه کزه صحیح بیانو کوم بیا به زماده آمدني خراب شي خلک به چاندې نه دا کوي مدرسې به د آسفاطي شي خلک به د امامته زما به زما خراب کی امام نتي بیا سلک دی دا دا و ما سره لدید چوغورا باندې باندې کې ننه دناونه یریږي دی الله د پادر یوشي مخې ته د کوت نه دي خوراک ورکو انکه زبدل خوراک در کوما کنه تب زماصی بیان کئ زبد فریضه مو د خلکو نته مساتی او زمانه تمغوسه کې ننه دا پرواو نه کې حدیث کې راځي پیغمبر وای مرو بالمعروف وان همن منکر فانه الامر بالمعروف ونهی عن لا یذ فورسقا ولا یقرب اجلا دلادین مخلوق ته بیان کا خلق روبل دینداره تا او د نارو او نه خلق منکا تو دا دواله سیزونه د انسان نیټه نږدې کې چې ما به ملکی او دا دواله سیزونه د انسان رزق نه کا مې رزق مستانو روم سیوا کوم او الله وی سیوا کوم نو ته به نور سوالی وکانه اللهو لکل شی موقیتا چې د قود د شخوراك ا ان مهتممنه مم اربنکه چې پایکه اړتیاج مخلوق ترازی منبر محتاج دے سبا اٹھنه راکې کوي چې خبره کوما مهتممن محتاج دے سبا چاندره راکې مطلبې تا امام محتاج دے سبا می د جمعات نو وباسي خطيب محتاج دے سبا می خلق بیان لنو او بل مدرس محتاج دے که سبا مې ته مدرسې نو باشي تدریسونه را ګور نو بیا کار پاتې دي نو محتمم ن ممبرم ن خطیبم ن امام ن مدرسه مرا چې کار کې زهار حق بیان نکونم مګر دا ټول په ځان باندې دی وروړه خقو شاله چې څوک نو بوزي بیغه م په خپل ځای ناشې درسونه کوو مدرسه مدرسې مګر خپل د دښ نه لاله امامت الحمدلله کې ییګینې تعلیم حقیقی کې دا پڙهو ده کومه د سالونو نه سا سپاروا ساتم موږ ته چا او چاندې دا چې غوړومنه ا موږ میمداران جوړیګونه چې د خلکو د وټونو محتاج یو نو ځکه د دلکار هغه سو کولېږي ښا او چې پدې پینزو کې را بن شرکته جال ها خپل کې کې نبات کار نشي کولې ښا یی را کنه من مقروز یو الله الحمدلله من مقروز نه الله ولا کل شی ده الله دا فادر یوشی خورا کړه کو انکه وایزا هیتم بتحیه فحیو بیاسن منها او کلا چې پیشکش تر دې شي تاسو تا یو قسم پیشکش تحیه ملاو شو تو فملاو شو دین نو فحیو تو فاور کې په بهتر سره دا غینایا واپس غې غې دا بعض خلنو کوئی دې مقصد داده چې څوک سلام ورحمت الله چاغه وے السلام علیکم ورحمت الله نو توتا سلام ورحمت الله وبرکاتو چاغه ورحمت الله وبرکاتو نو توتو سلام ورحمت الله وبرکاتو ومغفرتو تو ددا څه ټی ددا خدای کې مناسب نه وې مخک مضمون د جهاد شورو دے د الله د دین بیان شورو دے او دلته خبره سره نه لاله سلامون لراله او روستو بیان در توحید راجی اللہو لا الہ الاو دویم آیات کور پسی او دل دوی جا سلام دی و سلام واپس کرو سلام کسی و او نا نا دام و نا مناسب ندار بوشی ایو خزو در زوینو می عبداللہو. او د خاونو رحمت رحمتاللہو نو پخواب در خزو در خاوندانو نمون ناغست بو سو بی اغامو مالا ها اوس و او هغه و فلانيه خبر راغله نه چې ا اي او تکره اين اوس وي او اي خپل نو متو واه نو هغه و چې سلام جار بس السلام عليكم ورحمت الله ورحمت الله خو نو مو واغې نه شاغسته وي السلام عليكم دا عبد الله پلاړه السلام عليكم دا عبد الله پلاړه که رحمت الله وي نو خو دا خو نو وذا رحمت الله وذا عبد الله فلاری موړي خبردې نه مالا نا دا نما مقيم بیان د جهاد د رسو بیان د توحید د اومنت خبره عبد الله نه والا نه اصل بتحفظ د توحید و د قران و چې په قران خلک تیار ک حاد د پاره قران د دې مسلې بیانو وک چې الله لا اله الا هو د توحید مسله تو ملا شو قران قران د توحید مسلا دیزدکنا دا خلکو تا اور سوا دینا بیان مخلوق <تصفيق> دو کا چستا استاز مشر سورا کار کرده دی سورا گینده نداغی پا داغی ام نو کا کداغی ام ننشی نرد دوها آغی خوا پسکر پا حال لکن بیاستن بہتر داغی نا یا په مثل داغی یا ام نخلق تیار کا بیشک اللہ پارده پا یو شبان اسام نا آک دا دی تو فا مخلوق نور کا اللہو لا الہا إله هو الله چې دین شرې په پر کول والا بغي رضا یې الله نام منځم سره سن پر خود دې نورې مسلې کو خود توحید مسله توفا او دالې دا کا خلقو تر دی مسلې بیانو کا خلق دې شرکیاتو کې کفریاتو کې ډوب روان دی خلک خبر نه دې مسلې نه جواب کې تاسو راځه د قیامت دا شک نشته لپاره یې او سود دې رښتینی ځلانه حدیثه په بیان کې دا